Hej och välkomna till det andra avsnittet av På 65an, podden som är gjord av VSK-supportrar för andra VSK-supportrar På grund av omständigheter har det tagit lite längre tid än det första avsnittet än vad jag egentligen tänkte Men så kan det bli ibland Kanske kommer det kompenseras kompenseras med att nästa avsnitt kommer lite tidigare, vi får se Hur som helst, idag har jag med mig far och son Jensen, Kent och Pontus, varmt välkomna Tack för det Ja, ja Kent vi kan börja med dig Du... Gammal i hur gammal är du? Ja, alldeles för gammal, 54 snart Ja. Härligt, och du hänger i fortfarande? ja. ja. VSK, det sätter i, det försvinner aldrig Det är så det ska vara ja. hur, hur var det på din tid då? När började du gå på VSK? Ja, jag började, första var ju banden, det var ju på 70-talet började jag gå jag var lite mer än med fotboll, för jag spelade fotboll själv Så det krockar ju oftast med träningar och matcher som hade hade Så Det var bandet som började med från början så att säga Spelar du VSK och fotboll då? Nej jag spelar en liten förårsklubb, Irsta mm. IF. Var du duktig? Ja <laughs> Inte tillräckligt men Nej. Ja men supporterna då ni, ni var många på den tiden förstå. Ja men det var ju ett gäng Det var inga problem med fotboll till den borta match man ringde runt och så var det klart mm. Idag är det lite trögare Folk mm. har mycket annat att hålla reda på så att säga mm. Så är det men när började du gå så vi 70 ja, mitt 70 på 70-talet? Ja, mitten var 70 då bandet så Sen mer organiserat var vi på ja, 80-talet, mitten av 80-talet ungefär Då åkte vi stort sett på allt som, som rörde sig, både bandet och fotboll mm. Hur låg VSK till då Ja, som nu ungefär Ja, långt ner i seriesystemet <laughs> ja, typ. Sen gick det lite bättre Gick det bra, ja 96 upp i all svenska, det var ju häftigt Ja Det var ju grymt Mm Ja, du Pontus, som är ju känd poddstjärna här i stan Nyligen varit med i Public Enemy-podd tillsammans med Kevin och Filip Troné Ja, hur, hur, hur gammal är du? Fyllde 25 för två veckor sedan mm. Och du har alltså son till, till Kent, hur är det att ha Kent som det är Upp och ner, han <laughs> blandar och gör. Men... Allt som oftast är har ni fått in mig på rätt spår i alla fall så. Ja det är det. Uh, Ja, I plötsligt fall är vi inte så långt från trädet kan man säga Nej. När var din första match då? Det borde nog eh, Först han på tror jag Jag har inga minnen av den ja, Som jag sa Du, var, du låg i barnmang första gången du var på På Råklunda Det jag minns var typ Slutet på 90 talet kanske Heta pantburkar under ståfansläktarna På alla och så går vi i värmekiosken på Rocklunda Och frös under bandyn <laughs> Ja, men sen blev du blev Lite mer aktiv också Bland någon som sitter längst bak i bussen kan man säga Ja, det är ett härligt gäng vi, vi har där Fint Vad va har ni för bästa VS-komminnen? Jag går upp i allsvenskan såklart Och sen bandyfinalen på Söderstad 89 mm. Den är överlägsen Tycker jag mm. Jag tar nog min första SF-final i bandy kan ha varit 98 eller 99 mot Falen. Ja, Falen. Det... Den kommer jag också ihåg. Ehh... Det var med 3-2. Typ ja, Nej, 3-2. Särgi och Faluns Falens, är väl Den minns jag. Och eh, finalen 0-9 mot Bin. Ja, just det. precis. Var på helt, helt nertippade i säsongen. Ja, det var, det var härligt. Ehh, ja, men perfekt. Vi, vi, vi går vidare. Vi. vi... Vi började prata lite om VSK-bandy Precis som vi började förra podden med eh, Nu har det hänt lite grejer Lite mer i alla fall eh, Jonas Nilsson slutar Hur, eh, Vad tycker ni på det? Ja Den här säsongen var inte så lyckad Nej För honom tyvärr Men eh, När han är i form och el och fresk och så, så var det ju en fantastisk målskytt ja. mm. Så jag vet Det är svårt att säga vad det kommer att betyda för VSK Att tappa honom men. Jag tyckte det var dags för lite nytt Folk på topp i VSK Men kommer det in något nytt då? Det är det. Vem, ska, vem ska vi måla nu? Ja, det är inte upp till mig att lista ut Det får klubbledningen sköta ja, men... Jag har aldrig gillat Nilsson Som en sämre andebro Såg han Ja, det är en lite, lite sågning. Ja. Nej, Vi får ju aldrig någon som Hans Johansson Det är ju sådana typer vi skulle behöva Så är det. Men eh, Ted Bergström kanske kan spela Forward eller vad tror ni? Absolut, men han måste ju hålla sig skadefri Ja, så är det Han är ju skadad varenda säsong. Känns Janne Rintala lämnar också Ja, men han spelar ju knappt i år tycker jag Nej, så är det han, jag tycker han, han brukar vara ganska bra när han kommer in ändå Ja, men jag vet inte Han har väl tröttnat på att inte få spela jag. Så är det väl säkert Jag gillar Janne Rintala mm. Jag gillar Pekka Rintala också mm. Och Axel Jäkblom De där bänk som vi släpper Jag tycker de ofta är bidrar mer än Kanske de som spelar ibland Ja, men samtidigt så förstår man ju dem Om de inte får spela på ett tag liksom. Så blir det ju ja, att det De vill klart. söka sig vidare Det är klart inte inte att vara på väg till Sirius tror jag Ja, han är väl nästan klar eller? Ja, jag tror det ja. Och sen har vi inte presenterat Några nyförvärv heller Vi har presenterat en del förlängningar Men om vi ska prata lite nyförvärv en... Vad tror vi Det låter väl som Martin Landström Kommer ju spela för VSK Nästa säsong Eller... Ja det är ju rykten Han har man inte sett tillräckligt Nej. för att bedöma, det är ingen sång För är det ju liksom ingen wow-känsla, liksom. så, så länge man inte har sett Man säger att han man är sett... Sveriges, bästa talang, eller Sveriges största talang i sin ja, ålder? Han är var. ung va? Ja, ja 20 tror jag. Ja, men det är ju att där i juniorerna och komma till världens bästa klubb, liksom. det är ett stort steg mm. Det så. Men, <kör> vad tror ni om Har ni följt eh, turerna Det är, är ju på gång eh, Vad jag förstår ja kollar lite grann men jag har inte satt mig in liksom. Vad var menar var det Nej Vad jag förstår så tvistar väl om eh, Landström och Vetland om någon klausul i kontraktet Om man ska få gå eller inte Men Vetland har ju sagt att han eh, kommer släppas eh, I alla fall ja eh, Bandin väl inte spelar under kontrakt I vanliga fall Nej inte i vanliga fall nej och, det är väl ganska dåligt med, med att betala Både, vad förstår, Och även utbildningsbidrag Tror jag att man ofta förhandlar om Så att vi får väl se Men, men det låter ju som att han kommer spela antar jag. Och sen har vi Robin Folkesson på vägen Som har ryktats om hela, hela våren ja tycker ett år Vilken bostad har han på? Jag tror han är mittfältare /halv. Han är bättre än Roshan eller? Nej, det skulle jag väl inte säga Brorsan har ju gjort lite ESP i landslaget och sådär Så Jag vet inte Jag har inte sett dem jättemycket då såklart Eftersom man spelar i Vätlanda Men, men det måste ju alltid förnya Så är det ju Några stycken varje säsong För mm. spetsa till det Jag menar, det håller ju inte att åka ut en kvarts för någon Nej det är det här så... kaliben VSK, det går ju inte nej. nej, det är vi ganska överens om Men tror ni att de här spelarna är sådana som liksom lyfter om, om vi tänker på vilka vi har tappat Och vilka vi, vi i så fall har fått in ja, Jag tror att det, för mig känns det plötsligt är det Dels de har bevisat motsats Ja just ja, De bästa nyförvärven så att säga Var ju de som ska på nytt i så fall Micke Olsson, Jonneby tycker jag Framförallt i riktigt av Brun också skrev på ja. sig Bergvall är inte heller helt oviktig Ska på här dagarna Nej så länge han kan man ju slänga in i slutspel ja. Han kan ju vila fram till dess Han ser ju hyfsat ointresserad ut Karlix hemma oh. ja, Det får, det får väl vara Jo så är det väl, men den ska vi vinna ändå kanske ja. Jo men det var ju matcher var Det var ju därför vi hamnade så taskigt till ju Att vi fick Psyche i kvarten ja. Ja, vi har Varför vi var inte var skärpta i, i seriespel ja, Minst Det du topp fyra så vi får hemmaplansfördelar ja, ja. Första kvarten i alla fall ja, det... fick Vi fick spela avgörande borta istället för det sa jag, jag tror det var Bergvall som var inne på det lite själv i någon intervju Att vi, det är därför vi, vi hamnade där nu Ja, så är det ju, absolut ja, Och helst komma bland de två första Då är det ju nästan ja. finalgaranter Historiskt mm. sett Ja, men precis då, Men det, det är väl lite så att man, man visar Under serien vad, vart, Hur bra man är egentligen absolut, vi, var, ja. vi var inte bättre i år, helt enkelt ja det är World Cup där, tänkte man, där här blir ju kanon ja. ja, då var vi riktigt bra Och ju spelade ju fantastiskt bandet Och sen jag vet inte riktigt vad som händer Nej jag vet inte om vi Jag väntar. inte Det är inte lätt att vara bäst Och veta om att man är bäst Nej så det Blir det så att man inte riktigt tar det där sista ja, jobbet Går du ner 10% och motsvarande går du upp 10% När du möter VSK så det räcker ju De såg lite mätta ut ja, för mm. Hur råder man bot på det Det är väl en träna fråga, tycker jag Ja, ja och sen lite nyplåg Motivera nyplå... samtidigt de äldre spelarna Som måste visa typ så här. Ja, det är, men det där är ingen vanlig seriematch, det måste ju ändå göra jobbet Men jag tror det När man inte har varit i final på ett år Så det kommer automatiskt i den här säsongen Det är helt övertygat Det blir en mm. helt annan säsong mm. med band Det tänkte jag på med, med de eventuella nyförvärmen Vi får in då, ja. Folkesson och, och Landström det är, det är två unga spelare som kommer jo, in Ja, det är som vi behöver Precis, nytt, nytt, lite, nytt broder, ja. Ja, lite hungriga Och ja, så vill, vill vinna verkligen så tror ni att även om de kanske inte eh, påverkar sig jättemycket i spelet, men bara med liksom att de pushar resten av laget ja, lite precis. extra. Men nu, nu, nu är det inte de som ska göra det dyrt de så som ska ta, ta sig i ja. taktbenen. Men jag tror inte det blir problem den här säsongen. Det är inte en chans. Nej, precis. Ehm. Vi hade lite kontraktförlängningar också, vi var inne på det alldeles nyss Men Jonneby ska på för år, Sjöström två år Brun ett år, Micke Olsson två år Bergval ett år det, det, är, det är en del gamla spelare Men de, de behövs ju De håller ju, ja. de är ju i Sverige leten allihopa Ja Det tycker jag är bra ja. Man får inte byta ut ett halvlag liksom, det funkar ju inte heller. Nej precis, så är det En eller två per säsong, det funkar ju Mm Eh, och sen så har vi en nyhet som släpptes här eh, Var det igår de hade presskonferens Svenska bandeförbundet tänker jag på eh, Bandefinalen till Uppsala Va, Vad känner ni om det? Jag tycker helt nyheter. rätt Helt rätt Ja. Nu tycker jag inte spelande det vad jag har förstått Men alltså Tele 2 Det är så jävla kalt på något vis Det blir ju inget tryck ingenting alltså, det, det är ju inget, inget bra Studenterna så alltså, är överlägs vi ska gärna snöa lite lätt och soligt också ja. Så vi snö. snö och sol samtidigt Ja, ja härligt Hela finalen verkar gå åt att diskutera vädret. Ja. Det är ju halva grejen liksom ja, men jag kan... har aldrig varit med gnäll på isen När vi har spela på studenterna Vad jag minns i alla fall Men däremot, inomhusfinalerna Nu är ju många av de där LSB runt och gnällt på tung is Och Patrik Nils Och oxtok efter finalen Att det gick, gick åka mm. Ja, jag håller med lite där Jag kan också tycka att även om banden liksom vill förnya sig Och köra med hallar och sådär i det vanliga Så liksom finalen är ändå en så pass annan grej Som liksom är så stor för bandysporten Som att man verkligen behöver ha den som något unikt Ja, men den är unik En match, en final liksom Det är inte som alla andra sporter som har fem sju matcher det är ju att. Du ska ju stå folk i studentkostym Och släppa ballonger innan Avslag, det är så det ska vara Precis, att man liksom ändå Man har den där, man kallar det för Unique Selling Point USP, på, på någon sorts fackspråk Så, så och det, det har vi Annars det finns väl kanske risken att vi blir mer som En final i mängden på något sätt Om man flyttar inte till Stockholm, flyttar in Vi gör det mer som hocken liksom, Och in i bandyn Det, ja, det får jag så du, är viktigt att förstå nu att det är verkligen Alltså det funkar att spela bra värde mycket publik Så tror jag även spelarna kommer acceptera det här igen För det var ju ingen som glädde på det där för tio år sedan direkt Nej, eller var det det? Var det det? Vill de spela inomhus för tio år sedan? Då kanske inte var så mycket Eller som åker runt i en tom hall Och ser till de bollar Nej, det är sant Nej, det är helt rätt beslut Ja, jag håller med Jag tycker också att det ska bli riktigt kul Att, att, att komma till studenternas i år för det är ju ingen snack det, Så blir det Ja, eh, vi går vidare och snackar lite organisation Det har hänt eh, saker eh, igen eh, Vi har värvat en ny utbildningsansvarig eh, Anders Boman heter han eh, Tidigare klubbchef i Täby FK eh, Matärlag i Division 3 Östra Sveland. Och damerna spelar i Division 1 Norra Svealand en ganska stor ungdomsida och sådär. Eh, har ni något att säga om det? Vet ni någonting om honom? Nej, inte med det man har sett och läst lite grann om. Så. Men det är bra. All, all kompetens som kommer utifrån, det är ju bra. Mm. Och i och med det här så ska vi ju eh, certificeras, eh, akademin ska certificeras, vad jag förstår, enligt Svenska fotbollsförbundet, eller Svenska, Svensk Elitfotboll tror jag att det är som har den certifieringen. Okay. Och det är väl också bra, Banden kommer också Att få någon sorts liknande certifiering Som första klubb i Sverige Så det är bra kan man Måste man ändå se Vad jag förstår så ska det här Finansieras via bidrag och sånt Också man har sökt Något bidrag och sen har man fått Sponsorer att ställa upp också För att kunna öka organisationen Så att när vi går upp i Superettan Så ska det finnas allting på plats Som vi behöver Så om det är ju helt rätt tänk vi måste ju vi måste jobba för att vi ska vara i superettan va? och förbereda det nu så mm. att det inte blir som en chock den dagen det är dags. Precis. Och även att banden får hänga med på det här, det är, det är jag tycker det är bra att man blir liksom ledande i Sverige på något sätt. Att man, för, för, att man också får någon sorts motsvarande certifiering för sin ungdomsverksamhet Som liksom inte finns i banden vad jag förstår tidigare Så det är liksom samma saker, det är väldigt bra att hitta de här synergierna Mellan band och fotboll, att vi kan hjälpa varandra Jo det är jätteviktigt, det är, vi ska ju helt inne på rätt spår nu Att det samkörs över liksom, gränserna Precis Och sen har det ryktats lite om Andreas Andersson Jag vet inte om ni har hört det så också det är någonstans Men vad ska han, han tillföra? Eh, jag vet inte Förut så hörde jag att han eventuellt skulle vara eh, någon, Har någon roll i, i akademin eh, Men eh, senare tid verkar det som att eh, Han har varit aktuell för någonting i A-laget Men jag tror inte att det är aktuellt riktigt nu Men jag vet att han har sett på Rockland-området Flertal gånger nu sa vi att vi kan pesa att han var där i andra ärenden, men jag vet också att om han och Mjölby har käkat lunch med honom i Stockholm till exempel. Så att... Det är de gamla AIK-polare också, det vet vi inte. Säkert, de kanske gillar att käka lunch tillsammans. Ja. Säkert. Jag vet, det svårt säger säga också om Andersson. Har han fått erfarenhet sen tidigare då? Ja, som förutom spelare, det kan vi undra. nej ja, det vet jag inte. men jag ingen aning. Vad tror ni om så, alltså, som en sån som man Andreas Andersson, skulle det vara bra att få in? I organisationen. Det är rätt roll i så fall. Det ja. skulle inte sätta hand som en assisterande tränare, kanske första året, utan erfarenhet när vi jobbar lite med ungdomar och så. Ja, det tror jag också, ungdomar går den. Men som sin igen. erfarenhet med dem och. Så mm. Men sen på Times här. Det är ju liksom ganska stora namn, men kanske lite oprövade med, på, på, som ni säger, på tränarsidan eller ska man försöka. Söka sig efter liksom, etablerade ungdomstränare. Jag tänker till exempel på Jörgen Sätterström som vi hade förut. Han skulle nog vara god att få tillbaka honom. Vad jag fattar var jag riktigt duktig mm. och bra. Snarare hellre det än att kanske få ett större namn. Det är heller bra tränare än bra namn. Ja, så att säga. Så det, Även absolut. om media gillar att skriva och det kanske blir mer intresse runt klubben och så. så. Men han, det finns ju all, alla möjliga uppgifter. Jag menar kanske på marknaden eller vad som helst som då ett namn. Mm om ja, Andreas till exempel. Så tror jag, eller så får inte säga, måste jag ha en bra erfaren tränare, det tror jag också är viktigt här. Mm. Ja, nej precis. Eh, vad tänkte jag på nu? Nej, mm. vi, vi, vi, vi går vidare. Eh, vi, det ska ju komma något informationsmöte här om budgeten och sån där. Ja, här är i, i, i juni. Eh, vad tror ni? Om det? Ja det ja Vad ska man säga? Det är ju så mycket rykten som går så man vet inte vad som är sant. Det är inte sant. Så det är väl bra att det kommer fram. Ja Så slipper vi alla spekulationer om det. Precis, jag hörde senast att det skulle förmodligen komma någonstans här i närheten av Bannens årsmöte som brukar vara i någon gång på juni. Okej. Okay. Eh, vad, vad tror ni de kommer säga? Nej, jag har ingen aning. Nej jag har ju ingen aning. Vi är inte då. vana med korten på bordet i här föreningen Så... Och för allt inte det pengar på bordet. <laughs> Så det får vi spela och se vad de har att säga. Ja verkligen. Men var... jag tror de kommer ta upp lite. Ska vi nu vi skulle skuldfria, lite sånt där lite. Jag tror de kommer hålla lite på lite info ändå om jag tror det. Jag tror inte allting är klart eller? Kommer inte komma några Där tror jag, Nej, jag inte. Nej men jag tror att om man presenterar Någon sorts budget så borde man ändå Veta ungefär hur mycket pengar man har att röra sig med så då kommer det, alla, alla vill snacka ja. om det är pengarna. eller. Ja absolut det är ju... Jag har ingen aning Jag försökte ju pressa Tängan i styrelsen upp i Umeå Men han fick man inte ut ett ord av så. så det var inte så lätt. Nej men det, det var bra. Det finns väl sekretessklasshullet som sagt. Absolut. Men eh, man tolkar mellan raderna. Eller kroppsspråket så ser du ju ganska bra. Mm. Klubben verkar ju må bra. Så ja. Det verkar inte vara någon ångest på några fronter. Tror ni att det här att man kan anställa mycket folk. Liksom, tror ni att man tar av vigge redan nu. Eller tror ni att man får liksom, sponsorer. Och, och, och? Jag tror det är blandat. Faktiskt. Mm. Det är ju viktigt att kvar Absolut. Vi kan ju mm. inte bara, bara strunta i dem. Bara för att kanske ramla in x antal miljoner. Jag, jag tror man sålde in Mjölby lite på att. Det kommer finnas deg också om du siver på här. Så. Det tror jag också faktiskt. Ja. Ja. Men han, han, han vet ju vad han vill. Det gäller bara att han får de Så tror jag det kan bli riktigt bra. Då. Går vi inte upp i år så kommer vi inte hjälp. På sommarplus år heller. Du tror inte Nej, Nej vi måste upp han. i år. Det finns inget. Alltså så det är liksom nu eller aldrig. Det, det. Ja det, Jag tror det. Så han i alla fall. Ja, för många jag tycker jag. Jag tror vi kan gå upp med en annan tränare också. Menar, han har ju inte. Han är ingen När man har visat än så länge. Så. Nej, så är det väl. Men, men om jag tänker att vi visar att vi fortsätter bygga laget, bygga föreningen. Tror du inte att kan stanna något år till? Att liksom... Ja, vem? Jag vet inte Jag tror. Jag tror jag har folk det har erfarenhet för två år. Det är nog många som rycker, an, skulle jag tro. Det är det säkert? Ja, får... Men nu är ju bara helt enkelt för oss. Nu går vi upp, så är det ju klart. Så kan det vara. Tror jag. <laughs> det vore ju inte helt dumt. Nej, vi måste upp. Vi kan inte hålla på harvey edition 3. Det är ju Nej. pinsamt. Nej, så är det. Men, eh, mm, ja, vi får väl vi får se. Men. Man får ändå hoppas att han kan Se det längre Men allt som ni säger, allt hänger ju inte på Mjölby heller det är ju... Nej, det är ju så mycket Allting måste ju Då kan PS så en jätteviktig roll i här mm. Han är ju fantastiskt tycker Men tycker ni att man ska ta av pengarna För att kanske köpa, eller liksom värva Lite bättre spelare mm. Mm. Nu vet vi inte en... pengar Ja, hur mycket då. pengar har vi det, Ej, det, vet, det vet man ju inte Men om, om vi låter oss ponera att vi ändå Säg, säg att vi har 30 miljoner då Ja, det är klart att vi ska ja, vara jag. inspelare. Absolut. Så det är nog de som gör det. Av, vi, vi kan ju inte gå och vänta på att ungdomsakademin om fem år ska börja ge och spelare. Och kanske inte gör det heller. Nej, så det är klart att vi ska inspelare. Ja, det tycker jag också. Men om vi tar inspelare lite för snabbt utan att liksom bara, bara ha viga pengarna som täckning utan att vi har sponsorer. Eh, Tror ni inte att de pengarna kommer ta slut ganska fort och som blir det ett platt fall igen går, går vi upp till superrätt, kommer ju sponsorerna komma ännu mer också. Det, tror jag det. är ju vi är ja, en, ja, precis. Det är ju vin, vin vi en mer. Sätter bollen alla. i rullning här bara genom att få in lite kvalitetspel till att börja med, tror jag faktiskt kan vara nyttigt. Man mm, men... också. Men att, att folk eh, ser att fan, vi ska satsa ju helt ordentligt nu. nu. Då vill ju folk med Och det här som hände med den andra klubben här När skitföreningen Vik. <laughs> Tar in gamla avdankade juniorspelare Spelar i Köping nu Och VSK Värvar för Superettan Det är klart Det lockar ju mer åt det grönhita hållet Jag tror sponsorerna börjar trötta ganska hårt på Vik Vad mm. ja. man har hört i kulisserna Ja det kan nog vara så ja, Men vi måste ju klart Vi måste ha sponsorer, alla måste ju hjälpas åt ja. man kanske ska... Men vi måste ju måste satsa Det går inte att bromsa i en Nej man kanske ska tulla lite på pengarna Så ja, du kommer jag. upp det där första ja, steget ja. Alltså. ja absolut, sen får man ju ta nya ställningar då Vi verkar ju mm. ha en vettig styrelse nu för ja. Äntligen, äntligen Jag tror är ganska duktiga på det där Att disponera Det ner oss åt rätt håll mm. Jag har också hört att uh, Styrelsen verkar väldigt uh, liksom uh, Ja det är en proffsigaste på Jag vet inte hur länge uh. Någonsin ska jag nästan påstå Ja. Uh, uh, Anders Karlsson till <laughs> ja, nej men det, det, de, de, de verkar ju ett bra jobb eh, Ja, verkligen Ja, eh, sen kan vi väl prata lite om Hur det går för vårt VSK-fotboll i, i matcherna eh, Vi kan väl börja med Premiären där den såg väldigt, väldigt bra ut Måste man väl säga det var... Ja, det var magiskt tycker jag Vi du... måste ju säga att motståndet var ju Under all kritik också ja. det var ju, De har väl de har en poäng nu på fyra matcher tror jag. Den ja. kom ser jag, hemma mot Karlstad men vi, vi gjorde då vi dåliga också. Ja, det är klart. Men ja, Det, är... det tycker jag absolut. Men när vi ska spela som bäst, jag menar, då är vi överlägsna, ser jag. Mm. Helt ja. klart. Det gäller att hålla i 90 minuter och inte liksom bara dela av matcherna. Det går ju inte. Mm. Eh, hur hur upplevde ni liksom allting runt? Det var en riktig fest. Hela... Ja, det, är, det är precis så det ska vara. Så, så skulle man vilja ha varje match. Ja. Helt. Som det, är, som det är i Premier League till exempel Jag menar Hela dagen går ut på matchen ja. Man samlas på pubarna, man dricker lite öl Sjunger lite Marscherar till arenan Hämtar tre poäng Tillbaka till puben. Mm. Ja, men Det är ju det, det, det som är livet mm. Mm. Vad tyckte du om Tifot och sådana där saker? Ja det är en de gör ett fantastiskt jobb tycker jag ja. Helt grymt Tifot gör ett bra jobb mm. Det var länge. Verkligen Och stämningen på läktaren De överraskar varje gång tycker jag mm. Stämningen på läktaren Kan ju bli sådär Med mycket Fotbollsturister Premiärturister Som det där Men det var helt okej okay. mm. Ja det tycker jag också Lite lite pyro tycker jag Nej Det kunde gått bättre Det var ändå en del pyro Ja men All rök fastna bakom T-fot ja, Kunde det. inte andas Med tårar i ögonen ja, var... fiasko från start till mål Ja var det så Ska vi gå igenom matchen lite uh... Filip gjorde mål ganska tidigt. Ja, rikt flax flaxmålare. Flaxmål. Ja, det får man inte göra. Missamutagningen på Tunnel på bakkena. Bra avslutat. Mm, han har kommit runt en del på, på, på sin kant här. Eh, sen, äh, vi spelade ju, vi spelade ut dem. Liksom. Ja. De hade ju inte en chans. Nej. Nej. Det var ju vad. Ska vara glad att de har vart på 3-0. Ja, vi typ loggade bevakade. Så det hade ju gått för rejäl kill Om man ville det ja, Men just det att de bevakar det, det har vi aldrig varit med om i VSK Nej. Att man har lyckats stänga match mm. Så det var ju lite imponerande faktiskt mm. Jag håller med du... vi kunde göra det. Samma gjorde vi det uppe i ja, Umeå mm. 2-0, så stängde vi matchen mm. Så det är ju det är ett jättesteg framåt tycker jag Mot förra säsongen Jag tyckte du såg lite svagare ut i, i, Mot TG dock. När, de hade ju ändå en del eller fler chanser åtminstone som du... Jo men jag tycker inte de hade något riktigt Jättefarligt De hade väl något som kanske skulle kunna gjort mål på Men jag tycker det var rätt stabilt ändå mm. Ja, vi såg du den matchen också på antal? Yes Vi mm. hade några överlånga inlägg i första halvlek Som kom på bort det Men det var, jag tyckte det var ganska lugnt var Lite dungt nervös Nej, ja, jag tycker också det var lugnt Jag kanske var mer nervös på plats jag har varit mest nervös för kommentatorn som frislag hela tiden Eller för frispark Så jag fungerade tvungen att stäga av ljudet Ja Jag gjorde Karvan två mål också Jag tänkte att vi kunde ta upp det vi, Fram till dess eller fram tills förra matchen egentligen Så hade ju alla mål som eh, Vi har gjort har ju Karvan varit inblandad i då. Hur viktig är han för VSG? Ja Du var för viktig skulle jag vilja säga Men ser jag ju när han eh, klev om nu Sist där så vi skapar, vi skapar ju hundra chanser men vi gör ju inte mål Nej så han är ju jätteviktig som målskytt, absolut Även om karvan har gjort poängen så här långt Så han har ju sett lite loj ut, tycker jag i matcherna att Han har typ lyckats vara på rätt plats då när han har gjort mål och så. Det är ju viktigt såklart Men när han kom första var ett, ett halvår När han kom på sommaren från Skiljebo mm. Då var det ju en, en krigar-forward Nu tycker jag han mest lunkar omkring Och ser ut att ha ont överallt Mm Så ja, jag skulle vilja ha in en riktigt bra ersättare Har han lite så här huvudet uppe bland men jag, jag. jag har hört att han har haft lite prestationsångest också Inför nej. den här sången Typ alla räknar med att han ska göra det och så Jo Och därför inte flytta Han fick ju bebyggnade någon provspel i Bayern München och grejer Men uh -huh. han ville ju inte typ. för Nej men vad fan är Bayern München? Dålig, dåligt psyke alltså Mm Ja. ja, vi får hoppas att han fortsätter eh, göra mål. Ja, framförallt att ryggen fixat till sig. Mm. För det kan ju vara ett jävla problem. Ja, precis. Vet, vet ni något om vad det är för skada? Ländryggen mm. har det senast någon slags sträckning eller låsning eller någonting? bra kyrupraktor borde kunna fixa till det, där, tycker man. Mm. Nej, det är för viktigt. En karavan i form, det, det gör mycket faktiskt, det är helt klart. Mm. Så här. Mm, jo, verkligen. Uh, ja, vi kan vi kan ju ta. Uh, lite tegematchen igen tänkte jag. Uh, spelet där. ni är att så vi bevakade. Vi, vi, men alltså, målen som kom till, framförallt 2-0 målet, det är ju liksom ett lite slumpmål. Uh, där skapar vi ändå inte lika mycket chanser som vi har gjort uh, gjorde, uh, på de två hemmamatcherna vi har haft. vi har Det blir ju lite annat på bortaplan också. Ja. Det blir ju lite att man inte kanske gör sig fram lika hårt som man gör på hemmaplan mm. Så klart, ja, andra mål, det andra målet var ju nästan en målvaktstavl ja, Man var ut och hängde ja. tvätt där, Samma sista 20 i första avläggen skapade vi ändå Han vi ju kunnat stänga matchen redan då Simon ja. brände Simon friläger, friläger. två frilägnare ja. En var ju ja. öleka där Ja, Fille brände när han skott skett utanför en Typ två mil och... Nej, jag där. tycker det var, det var klart. Ja. Tycker också det var en riktigt bra bortommatch. Mm, helt klart Sen spelade vi en till direkt efter Den var kanske inte riktigt lika bra Eller vad säger ni? Nej men det går inte att spela på en potatisåker Nej. Så det är ju ett vi, katastrof liksom. Vi ska anpassa inte spelet Efter förutsättningarna Nej, men, Tyckte jag De, Det är det röda kortet var också De ska mm. börja rullas i, Från mitt Backlinje upp till mittfält tillbaks till backlinje Bollen studsar upp och knät på handen, Och det är det är mm. det typ som sabba matchen för Hade vi haft fullt manskap Då hade vi garanterat tagit poäng tror jag mm. Ja vi tyckte ju på Ja första halvlek var ju Hade ju mycket chanser. chans Samma, med Det kanske är sådana matcher sådana spelare Som Micke Gustafsson ska spela Som typ lite mer... när du dammar När han givitacklar de <laughs> planen Precis lite mer bruntiga ja. spelare Om man kanske skulle ha bytt ut några stycken I den matchen faktiskt Ja Karlman han tyckte inte att det var kul att spela den matchen. Nej. Och Filip tog inte en passning rätt måste han hela den Senaste matchen någonsin tycker jag. Fan. in med lite lite brunkare så att säga i den matchen mm. Samtidigt var det ju planen var ju katastrof. Vinden var ju katastrof. Vindem Vindem var det låste riktigt. Nej, det var ju skit då <laughs> från början till slut. Verkligen. Ja, men nu har vi haft den matchen. Ni trodde att det... ja, Jag hoppas verkligen det men det är lite surt så att vi får, vi får Vi får spela på Gräsplanen Brage som de Matchen innan Ja det liksom. blir ju helt uh, olika förutsättningar ja, såklart Naks gäller med oss support där mm. Är det väl Att de konstgräsplanen som de spelat på innan Inte har liksom samma säkerhets Nej, mm. exakt. Ja det är ju det är, det är sjukt Att de ska börja lida för det det är, jag. det är samma i Nyköping tror jag Att de har också en konstgräsplan Bredvid Som de lirar på då och då när de möter Typ så här Solentuna Men den har ju stått på något år. I, i en premiär, kommer jag ihåg. Kan det ha varit 3-4 år sedan. Fyra år sedan kanske. Ja, det stämmer nog. Det stämmer. Det äh. är bucket de gjorde. Nej, borde sätta straffet. Var det så? Ja. Ja, just det. Ja. Buckethålning såg ju utanför gallret på Kvalsta sammålet. Ja, just det, det kan ha det ja, varit. Ja, ja. Många olika resor. Mm. Ja, Nej, men vad, alltså, vad, vad är det som krävs För att det ska vinna en sån match mot, Som mot arméisk syrianska liksom är det... Ja, det måste ju en med Har vi inte det tillräckligt? Nej, tydligen Nej. inte Nej. Den matchen hade vi inte det Nej Faktiskt. Det är... Man kan inte bara gå omkring och... Fan, förutsättning är ju som de här liksom. Gilla läget Vi måste ju spela på den plan vi får Mm och liksom... som det har varit lite mycket långbollar också Naturligt Framförallt i andra Kanske vi skulle ha med Två forwards Till exempel Som mm. kunde kämpa tillsammans var Det kan vara du helt isolerad mm. Säg två forwards då på nu har vi en man mindre Så är det är svårt mm. tycker ah. Jag tycker vi ska gå gått ner på trebackslinjen mm. Efter utvisningen jag För ser... de hade du ingenting Jag ser ju att tre är mer defensivt än fybackslinjen Ja det beror på ytterarna. För då får man inga ytterbackar med Och då blir det tre som stannar hemma istället för två Så Mm jag är inte rätt här och gå Mitt expertutlåtande Från <laughs> 65 år. Ja men det är härligt, det är så det ska vara uh, Ja nej men så lite mer, lite mer Brunka typ Men förresten hur, vet ni något om hur det är med Micke Gustafsson Han är väl en sån brunke typ Men han ryktas sig också skadad igen Är det samma skada eller? Det var ju ett anonymt konto på Facebook Som skrev att han Var på, på väg att lägga ner nu mm. En annan som jag har hört Har lagt ner det är Jonathan Hell som har gjort shit nu. Okay. Att han har bestämt sig att det funkar, att han orkar inte mer. Nej. Så men, ja. och han har också fortfarande oh. lider han knä. Han har knätt fortfarande. Jocke har väl något nytt nu. Ja, ja just var det foten det ja. det senaste. Jag vet inte om det var något brutet där, men det var ju ett tag några veckor sedan sen har han inte hört något nytt. Men han spelar ju för säsongen. Ja, förutom i av varje match Varje princip. match ja. Är han, det han från... är ju duktig tycker jag. Ja, han är jätteduktig Men det är eh, knappt sett han lira under de här åren Nej, men Man kan inte ha en sån spelare som liksom inte, inte Kan spela heller nej. Liksom. nej, det går ju inte Då du plats för någon annan, så att säga. Ja, det är ju det är väldigt synd med Bröderna, den liksom. stora fotbollsställningen Stora VSK-hjärtan oh, det det. Man vill ju bara Allt väl Ja sen har vi, hade vi en till match Hemma här i I söndags Umeå 1-1 ja. blev det Vad har ni att säga om den? Ja det är ju, Vi sätter ju inte chanserna Jag vet inte hur många klara målchanser vi har Vi måste ju trycka dit bollen så är det ju. Ja det måste ju vara nästan ett tiotal Klaramålchanser Ja vi måste ju sätta en tredjedel av dem 40-50% procent nästan ja. mm. Då vinner vi ju lätt Ja tycker överhuvudtaget ingenting. Nej. Nej de, de gör ju mål på ett riktigt det är riktigt skitmål mm. de får. Det var lite förra säsongen som dröm med tycker jag. Ja. Jag tycker också det. Dåligt snack där och hänger ut och hänger tvätt. Ja. Vi ska inte räcka med en touch från straffernas linje med knät för att den ska mm. rulla, rulla in ja. i mål. Nej. Men, men jag tycker vi spelar bra fotbollen då. Mm. Spelas på höger kanten i första halvlek och vi spelar ju fantastiskt rolig fotboll, måste jag säga. Mm. Mycket framåt. Ja, mycket framåt. Och mycket skapar mycket. Mm. Så. När det, jag vet inte varför vad det beror på för att man liksom, inte drar dit målchanserna. Alltså. Jag vet inte om du ser i väl eller. måga. Och kan ju också vara det. Det, det, ha, det, ha. det mm. är nog många kombinationer så. jag. Tränar avslutet helt enkelt, eller. Låt, dem, låt till exempel alla som skjuta Utan keeper på en hel träning Och få känna en i alla ja. fall Varje gång jag missar får han gör ruschen Rätt över planen ja. tillbaka Eller ja, då har de träffat vända skott då? Den varianten kör jag själv som tränare en gång i tiden det funkat? Ja, ja, de missar inte ett skott Sköt de utanför för att de löpa Hela banan fram och tillbaka jag vet mm. Helt plötsligt Så var det riktade skott mm. Finns metoder det allt Tycker ni att vi skulle disponera disponerat om laget på något sätt Till exempel när Karvan fick gå ut är det... Jag tycker att Allan skulle ha kommit in då, mm. Som man gjorde mm. Det är egentligen Den enda naturliga formen vi har Förutom Karvan då. Mm. Kan inte Dylan eller Mikael Gustafsson Jag tycker Dylan skulle vart han var ja. Däremot när Ko gick ut Tyckte jag att vi skulle ha gått in Något kreativare Bättre Talangfullare än Lundqvist och typ Aha. Aha. Dylan skulle gått ut på en kant istället Vad har vi som är kreativa då, bättre och bättre Att han följer då Ja, Nico ja. Tycker jag inte har fått riktigt chansen än Nej Han var ändå dominant i Vik förra året mm. eh, Vi kunde ha slängt upp typ Dennis Som vänster har tagit in han Alex Mm Decoralis eller vad heter mm. Som man inte heller fått sett något av Nej Lundqvist har ändå hoppat in nu i typ tre säsonger Mm utan att det har hänt något. Jo, men han, han, kan ju bli, han kommer att bli bra, tror jag. Nej, jag tror verkligen inte det. Nej, jag ser ingenting. Han är typ rädd för att gå framåt och nervös med våld. Ja. Jag tror inte att han behöver lite seniorerfarenhet. Det är det han har. Det är det han har fått. Han är ju mer än de flesta i hans ålder. Och det finns ju bättre spelare än han också. Nej, jag är in... det tycker jag han har uttitt. Du tar fram sågen Jag <laughs> var en riktig såg. Ja, det, det är vad vi tycker Det är därför vi har den här podden eller? Ja, Absolut, absolut. Nej, men det är jättebra uh, nej, men så, okay. så, så egentligen så, så tycker vi inte att liksom laget skulle disponeras om speciellt mycket Nej, nej. Utan mm. det, vi ska bara sätta drit chanserna Ja, så är det ju Jo, så är det Man väl egentligen Man kan inte också. egentligen skylla på något taktiskt eller något där, När vi har de chanserna vi har så det går ju svårt att skylla på något annat än om när vi bara bränner. Mm. De skapar egentligen ingenting heller så. Nej så trots att tok offensiv så var det ändå så. Jag tycker du det är bra att Robin spelar. Vi var ju ändå två mittbackar. Mm. Jag tycker det är bra att han är kvar. Start. Kunde inte det varit ett alternativ då Att sätta ut Robin på till exempel högerbacken Och ta in Örebroaren Och sen upp med Simon på mittfältet Tycker vi Simon ska spela högerback mm. då, Varför gör du så många rokader för att vi tar du inte Örebroaren ut på höger på den då? Inte, Har Robin kvar kan ha, Jag vet inte om han kan spela det Nej jag tycker inte Robin ska spela högerback Nej han är ju mittback ja, Jag tyckte att Simon var det naturliga valet När vi hade avsänkt bänkar. Jag är inte helt sån på bänker heller för den delen. <laughs> tycker du Simon ska ha högerback Normalt men alltså, han är ju riktigt bra på mitt fält Nej han ska vara på mitt fält ja. Måste vi göra andra kan ha på, Tycker ytterbake. jag att när vi ska ju mål Eller behöver vi gå framåt Då tycker jag att han ska spela högerback För det blir ett helt annat alltså, Filip mår ju bra av att ha Simon bakom sig också Sen tycker jag att Ja jag vet Det är för mycket för Mycket dåliga i laget just nu. Mm. Hur, hur menar du då? Folk, jag vet inte. Det är svårt att skylla på någon så här efter. Vad har vi? Fy... Fyra matcher. Fyra matcher, sju poäng. Va? Mm. Det är ändå helt okej. Okay. Men det finns ju förändringar att göras inför sommar, tycker jag. Tro. Så tycker vi. Ska... Vart ska vi värva in då om vi ska värva någonting? Offensivt, balansmässigt. Tycker jag också vi ska oh, vara ballansspelare. Ja. Så en riktigt bra forward. Balansspelare kan vi eventuellt ta i, i Chanko om han blir frisk. Ja. Hur är status för ja, honom? Spännande. Jag vet inte. Jag har inte hört nästan någonting faktiskt. Jag... Det skulle ju vara fantastiskt att få han i toppform. Mm, ja, verkligen. Men jag... jag har varit nästan helt tyst om honom. Sen ja, de värvades. Är... Har han tränat något? Vet du? Nej, det tror jag inte. Inte med laget i alla fall. Få en lön? Nej, då de säger att han ska inte få lön för en chans att spela matcher. Okej. Okay. Ja, har det är ju rimligt. Men sen vet jag inte hur det fungerar med hans tränare syssla. Han skulle ju vara med i ungdoms- eller akademisatsningen på något sätt också. Mm. Och där vet jag inte. Om det har kommit igång eller om vad Eller om han kommer få lön för det Det antar jag väl att han får någonting Men jag vet inte Nej men det, så det var det väl en defensiv mittfältskraft Men annars är det en, ett komplement till karvan Som ni ser som det viktigaste vi måste värva Ja absolut Ja, absolut. Mm. ja du nämnde förresten Pontus Att vi ska ha sju poäng På fyra matcher det är faktiskt samma som vi började med när vi gick upp 2010 Så det är... Pånöst mm, Det kan väl båda gott kanske På den tiden så spelade ju Hammarby TFF i vår serie De hade faktiskt 12 poäng efter fyra matcher precis som Brage De kom tre sen Så att det är kanske... Jo men Brage kommer inte gå obesegrad igenom det här. Så är det ju Det tror jag inte Nej det tror jag inte. De har var, det var det då? Är... de mål mot nykomlingen den här sista. Ja den precis 3-2. Jag menar att, det var ju är... problem mot Armeiska också Även om de var 3-0 i slutet så var det ju det drop tre utvisningar 3... Armeiska. Jag tror var två röda och två straffar till Bagis i slutet så. Mm. Bagis bra, har ju de är så jävla bra anfall de är ju värvade från Allsvenskan. Mm. Han heter han Jon Ja, han något där. sånt uh, från Giftsons, uh, Ja, precis. Som ändå spelar i Allsvenskan. Så de väl värvat syrianskas topp i alla fall också. Vad han? Silić? Ja just det, han är ytter, uh, ytterspringaren där, ja precis. Ja, de, har ja. Ju, de har ju typ bytt ut hela laget. Har de inte gjort det? Ja, de har många nya. Uh, det har de. Får se hur länge håller. Vi har inte mött dem än. Nej, men vi möter dem på försäsongen. säsongen. det är ju faktiskt. då såg det lite så där ut måste ja, jag säga. Det jag tror dåligt ut. Ska ja, det, det kan erkänna. vi säga. Ja, det, det kan vi väl ändå säga. Ja, men det går är... inte ja, men... att jämföra. Ser. Se Får se om en fyra 5 matcher till hur ser det ut. När möter vi Brager då? Är hemma eller borta första? det vet jag faktiskt inte riktigt. Vi möter dem inte här nu inom några matcher men nej, nu är det väl nu, nu, först, ja, och... nu först är det enskede Sen är det Sandviken hemma Sen Så det är det väl borta Nej, Karlstad, Karlstad borta. borta Sen Luleå borta Sen Luleå borta, Det är mycket borta nu Mm ja. Det gäller att hänga på nu Ja, precis För redan inte. tåget kan ha gått redan, jag vet inte Nej, det har inte gått Då är andra jag platsen var... två poäng upp mm. Men vi får inte dela ut några poäng till motståndarna nu Nej, verkligen inte Enskede Sandviken, det måste ju vara fullt ja. Även fast vi fick stryk av Stamviken ja, i ingen roll. träningsmatchen. Ja, men den var ju bedrevet. Den var ju bedrevet ja. sämre än Brage nästan. Ja, verkligen. Äh, ska vi kika lite på norrättan i övrigt? Vi pratade lite om Brage som, som har gått rent. De tror ni inte håller alltså? Jag tror de blir topp två. Ja, tror åker i topp Det blir ju absolut. Ja. Det tror jag också. Men inte så att de liksom är solklara seriefavoriter? Efter det här inledningen. Det är inte som BP förra året. Nej, till Nej det, är det, tror jag vi, inte. det är inte alls samma klass. Det ska nog gå och plocka i kavtan där poängen. Mm. Sen har vi Akropolis som eh, tvåa på 9 poäng. Eh, de brukar vara med i toppen ja. i början av. Mm. Svårt. Mm. jag har inte, man har inte sett dem i år. Nej. Det är ju det som är svårt att säga. Mm. Vossalund har ju hållit på några klumpar. Kryssar väl senast mot Fan det är. Eh, mot arméiska syranska som ja. vi fick stryk mot så att Ja, men hemma på för konstgräset gräset. i Stockholm De tog det om jag dem också. Mm, mm. Eh, Sen solenturen har vi som tre, också på nio poäng. Ja, ni är det men. Ja, men kom kan ju sprattla till i början av serien, men jag tror inte det. De störde väl ju ja. också? Ja, ja. också. Ja, precis. Tre två borta också. Så att de, de har ju har öppnat sin starkt. Ja, absolut, men det, är, det har ju Sirius i allt svenska märk. Ja, Johan, så är det. Så, men det kommer ju att hålla hela säsongen. Nej, så är det. Eh, sen har vi sen har vi UMI på plats som, som vi spelar Kristade Motsen. Ja, vi... De måste ju bara vara för. Mm. Vi är så pass mycket bättre mm. ändå. Ja, man såg ju hur de jublade efter. efter... Ja, ja, när de gjorde mål. Ja, ja eller efter, eh, ja, efter att slutsignalen också. Det var ju ja, ja, de som en seger för dem. Ja. Mm. Eh, ja, sen kommer vi på femte plats. Ja, vi ligger i vassen och smyger ja. Två poäng efter andra platsen som du sa ja. Ja, men det, det det gäller att vi tar, som du säger, sex poäng på de här nästa matcherna Ja, sen kommer ju en jobbig match, Karlstad bort mm. Av många orsaker Ja, precis Karlstad ligger, de har fem poäng nu, ligger i ja. mitten av serien De har inte gått så bra som man kanske har riktigt har trott ja, men Jag tror de har mycket skador då, ja. fortfarande de åkte på 3-0 torsk mot Brage Och sen vann de i mot Vasselund. Kryssade dock bara mot Assyriska senast mm. Mm. Ja men det är mycket tillfällighet Ja Assyriska kommer inte komma ja. sist heller Nej, Nej det är ju mitt lag det tror jag absolut Ja precis vi kan prata lite om de lagen som ligger riktigt Eller riktigt illa till dem eller inte än Men Assyriska har ju verkligen öppnat Ja det, det trodde man ju inte Nej kommer från Superettan, men de har också bytt ut väldigt mycket spelare så. Mm. och så har de en högst mediokertränare tränare också. Det förstår. Erika Karl. Ja. Ja. Ingen favorit. Det var för meriter för tränar träna Siriskan nu hela tiden. Meriter att få kicka i alla klubbar. Han har tränat oss. Ja Superettan. Ja vi svårt att skilja på honom ja. det året Vi hade så jävla problem med. Vi var ju bättre än vad vi var när han ut i alla fall. Otur det laget. Kolla på det laget nu. Någon som spelar som spelar i Superettan. Det är många många mm. som eh, vigge hade ju i halva säsongen sen hade är det och, och Persson Markus Danielsson och Lundvall. Ja just det han spelade då också. Han Bank. Gustafsson. Mm. Hade vi DG det året eller var det innan? DG var väl i, när vi gick upp. Ja, det stämmer. Han och Pontus Engblom kom väl in på lån då. Stämmer. Ja, hade sen. vi Daniel Gustafsson? Ja, jo, det är det, det. Ja, det är jag. Mete Fjällar väl på topp Han är ju så upprättande mm. Gjorde mål På början av Så vi hade ju bra lag Var ledde han någonstans nu? Syrianska FC mm. Vi hade ingen keeper dock mm. Det var ju typ därifrån vi åkte ur Men vi hade ju, vi hade ju Oskar Oskar var som kom Han var ju borta Det är du i debut ja. Eller kom ja. igen Han gjorde ett par matcher Man skulle, man skulle gärna se sett han ja. Ett par matcher till ändå Så är det Uh, ja sen har, Nyköping ligger tvåa från slutet faktiskt De trodde också skulle De var väl snack om att de skulle vara med i, i toppen ja, De tog ju noll på förra förra så. Ja då, så, så man har Tyckte de var på lite också Ja precis uh, de, de fick ju stryk Mot Akropolis med 4-1 uh, Brage med 3-0 Två senaste matcherna uh, Det är ja, ju det, ganska stora siffror Det är ingen bra spiral för dem Nej. Absolut inte. Nej. Men det är bra att. De ska nog kunna ta fyra av sex mot oss eller något sådär ändå. Så det är nog lugnt för dem. <laughs> det är klart de kommer medande. Allt. Ja. Aldrig. Uh, uh, uh, nej visst. Uh, Sen hade vi, sen kan vi väl uh, avrunda lite. Vi, hade, vi var inne lite grann på det, men uh, vi har två kommande vsk matcher I uh, en borta nu på söndag. Boris avstäng till exempel, var efter. Mm. Um, hur ersätter vi honom? På mittfältet. För han, han har ändå tagit en liksom, roll som man inte riktigt kanske trodde att han skulle... Han, han, han, han, var det bra? Jag så jag om man säger så, så, han är, men det, blir, det blir svårt att ersätta honom på den defensiva mittfältet. Ja, jag vet inte hur det ska lösa det. Om det blir Jonas som får ligga där. Han fiska lite framför baklinjen. Hur är Svensson då? Kalle Svensson? Ja, han spelar spelat lite i träningsmatcherna. Flytta upp han också in med... Ja, samtidigt ja. samtidigt är det. Ja liksom han är ju bra städare, helt klart. Jo, det men, men att liksom spräcka mittlåset som ändå har funkat riktigt bra. Kan jag tycka att backlinjen och försvarspelet har varit väldigt bra. Att flytta på honom så det känns inte helt hundra heller. Jag kan väl räkna med att Bengt spelar högerback och Simon spelar på mittfält igen. Så mm. får vi väl typ Simon Dyllan och Jonas. Lösa det där på en sätt <laughs> men Vi har <laughs> ingen riktig <laughs> balansspelare På bänken heller Nej. Där skulle du köra komma och göra. in den stad Man kan inte bara se att dem att lösa <laughs> Nej. det men det är rutinerare jävlar det Men Jonas har spelat någon gång Han ja, spelar den där att, balans Jag tror också att det lutar åt eh, ja, det Jonas Men Robin har ju faktiskt spelat där också för något ja, år sedan Flytta upp honom till När du bror ja, det... Men jag tycker ändå Kalle den som, inte... Kalle styr äh. försvaret oh. mer än vad Robin gör så att, men de kompletterar varandra ganska bra faktiskt. Det gör de absolut, men att om man flyttar upp Kalle Jag tänker att han styr mer ja. Det är viktigt att ha honom så här, i backlinjen Tänker jag Jo, det är viktigt att, att spela ihop ja. Så kemin mellan Backlinjen och målvakt back, Det är ju jätteviktigt Och det blir ju mer och mer varje match som spelar ihop Så att säga också. Mm. Visst är det så Ja, det är kanske inte det Ändå löser Carvan Vet vi inte om han Spelar nästa match Nej. Då slätter vi en allan eller Jag antar det Ja, det måste. Då, Han kommer göra tre då Tre ja. <laughs> Nico förresten har på mittfältet ja. det... Han måste ju komma in och få chansen snart tycker jag. Vem byter ut då dig i så fall Bänker ja, Bänker, ner, på, ner med Simon ja. Men till Simon, han behövs på mittfältet alltså, det, det är bra för bolltempot Och sådär jag tycker, man kan väl kanske flytta upp Jag, jag kan tänka mig Dylan som central forward Ja, kanske Jag tycker han, är, han visar bra form Flytta upp honom från mittfältet Och sen in med han centralt Ja, Nej, det är svårt ja, det är svårt det, jag, tror, visst, jag tror att när det blir Allan så kommer vi spela Ja, det blir säkert Vi mycket. ser ju inte dem varje dag liksom så. Nej, visst är det så Ni Det kul spekulera Ja, det är ju alltid det gör, det gör vi ju <laughs> Nej, det nah, får se. Jag tror min hjälp till Ja, absolut. Men om vi drar en start då, vad tror ni? Börja med. Tror eller tycker? Tycker, ja. tycker. Jag tycker det ska spelas. Mm. Många var klart. Även lite svajigt senast. Lite svajigt på första gången också, tycker jag. Men han, han ska stå ändå, än så länge. Ja. ja. Ingen annan än. Nej, inte. Nej. Ska jag ta min elva eller? först. Ja, men det... Dennis Persson ska spela vänstvakt. Ja, ja. Kalle och Robin ska spela mittvakter. Ja. Ja, så är jag tillbaka nu. Det är nu, Jag tycker ändå Simon ska spela Högerback Ja, ja det tycker inte jag. Så Sen tycker jag Helgren, Nikko och dylan ska spela Inom mitt fältare mm. Jag tror att ska klara av den där Balansrollen också. Mm. Han är ganska kraftfull och. Skicklig, så det skulle bli bra. Mm, han är bra på när bryt spelet liksom spel. Jag har inte sätta så mycket. Jag vet att han är riktigt målfarlig för att vara mittfältare också. Det mm. kanske vi skulle behöva för mittfältarna bidrar inte med så jävla mycket poäng. Nej. Framåt. Så att han lilla definitivt i vik inne mitt vet i alla fall, han spelar någon match anfallare också tror jag. Okay. han är ganska han är långtrög i båtarna. Men det är i och för sig. De flesta får det där fältet så det ska inte vara någon skillnad Nej, så är det. Ja men det blir väl Jonas, Dylan och Nico Nico hoppas jag ja. Sen blir det väl Kojar, Allan och Filip då. Ja förresten det har vi inte tagit upp Hur vet vi något om hur det är med Kojarna blev ju också utbytt senast Vad det ja. var en smäll eller? Ja, jag tror han jag kände efter lite Jag hade sprungit mycket under ja. matchen några. Kan vara så Jag tror han spelade nästan Ja jag kan inte några invändningar på så? Ja det vill se Simon vi är helt oense. Ja. Tycker han ska vara på mitt fält mm. Ja jag håller med dig där Men Han gör bäst, bäst för laget mm. Det är ju ändå det som är viktigt Men jag vet inte Då ska jag bänka in på Ja på, det tycker jag Och sen vem, vem får gå ut på mitten sen. Ja det är också lite nyfiken mm. Faktiskt mm. Så blir... skulle, skulle du ha in någon i laget där, någonstans? Hur blir mitt fält då vi ja, blir Sivon, Helgen och, och Nicko då. Mm. Kanske du kan få din Dyllan på topp mm. ja. Det är det som kommer, kommer frågan. <laughs> är, hur blir anfallet. Ja det blir ju de tre som vi går. Ja, ja, Fille, Dyllan och Akoya då. Ja. Om man spelar. Ja. Allan Peter. Ja i så fall. Och mm. spelar inte Akoya då blir det alla. Mm. Istället för. Eller Karimann det vet vi inte eller? Det är ju ett till oh, Ja, de kan, kanske det är kan, det allihopa Precis Man måste ju beta ihop <laughs> Vem går ut och anfaller då? Då blir det Koja som får gå ut och så dyllar han ut på kanten och Karvan i mitten eller? Oh, Om oh, Karvan spelar Det tror jag mm. Jag tror också det Även Fast Koja har gjort det riktigt bra, har varit oh. bra för, Riktigt bra för hur man kan Ja, tycker jag också. Det är och till så... och med en passningsfot har ju skaffat sig Du på ja, men jag gamla dagar Man såg lite grann av det där Han var ju så jäkla bra på försäsongen Förra, år, här, förra, ja. förra året Han var ju grym och ju bäst i VSCO tycker jag mm. Och sen skadade han sig och så... Den tycker ja. jag sitter i lite, han lite Jag vet inte han går inte in i den här som han gjorde då Nej. Ordentligt Så nu sitter vi lite bak över fortfarande den Ja. Men Nu hoppas jag släpper mm. Han är ju som bäst då när han och krigar Så att säga mm, Ja Precis. Vill ni tippa resultat eller ni, ni Jag skedde bort Du ska ju inte tippa, vi kommer fram till. Ja, jag får inte tippa längre Jag får inte tippa. du då? 02. Jag tippar också 02 faktiskt. Det var det var Vilka är mål? Filip och Filip. Filip gör två. Yes. Karvan gör mål. Om han spelar. Om man spelar. Nej. Alla gör ju tre sa jag. <laughs> Lite slutspelade du. <laughs> Nej men jag tror, jag tror ja, men Filip, Filip, Filip måste ju mål eh, Karma är också mål 0 får blir det Sen har vi Sandviken hemma eh, Söndag 21 maj Klockan 16.00 Snöstorm 5 plus Nej det måste bli sommarna Ja det får vi väl hoppas i alla fall Nej men det är ju inget det är, Vi måste ha tre poäng Vi kan inte hålla på att dela ut Nej, vi, vi, behöver, vi behöver liksom gå rent här ja. Ett tag för att, du, får upp, du får inte tappa intresse och vi måste hå hålla i det här. Mm. Markus Hägg, tre mål. Mm. Kan vi räkna med då mot Sandviken. Nä, Såklart. Ja. Han har aldrig varit friskare än man nu. Nej, det, det, det tyckte jag. Alltså, det, var, det var synd att Fan, han, vi släppte honom. för att Jag tror att han hade han, han, mycket han, han, potential. Ja, ja, Han hade ju i sig. Ja. Fan, han var inte så dyr heller. Du kunde vi liksom bara... Var liksom ett backup forward nu till uh, Stelfallan kanske? Eller? Ja. Jag tycker inte att han svart var Nej, han är En av de sämsta anfallarna vi haft Nej, men lägg av Oj, klass med Daniel Andersson Nej, det var han inte <laughs> Det var definitivt inte Absolut inte. Ja, men Hägg gjorde ingen glad faktiskt Det gjorde han, gjorde ja, men, mål Han ja, gjorde de... mål i sig till matchen Han ja, var ju när ja, de den... ut oss på egen hand Ja, när ja, de, de, de skjuta sig på handen med inte borta. Det, det. det var även uppe i Luleå med typ tre gånger kvar Nu var det två man mer När du går brände på mållinjen igen. ja Ja, han hade också lite otur Men får Allan kanske också lyfter sig Efter några missade vägg Allan är ju uppenbarligen också ett par Allan är, ändå där, känns som. Han är han, ju ändå där han är Higg var väl också där Higg ju... fick ju bollen på sig Allan tar ju sig kan. till lägena Han är ju stor och, stor och stark han, han, Nej han kommer att lossna snart. Ja det får vi hoppas ehm, Vad var vi? Sandviken hemma? Vad tippar vi där då? Vi får fortfarande inte Nej. Jag är långt fram i tiden men Fan, Tre på poäng en i vecka. Ja, det. Vi oss ju på första säsongen som sagt Ja men det var en bedrövlig match Det var en bedrövlig match, ja. men vi kan väl göra en bedrövlig match ja, igen Ja klart vi kan, men det borde vi inte göra Nej. De har ju Han gamla Sirius han faller En gusk han faller heter han, han, Sunday Bale typ, ja. Som är riktigt duktig Han är stor som ett as mm. Plus Skyttekungen hägg. Men jag tror vi vinner med 4-2 2 ja. Jag tänkte säga 2-1 eller 3-1 Men jag har inte riktigt bestämt på Jag tror det kan bli lite Hawaii-fotboll Ja, kanske ja, men jag, tror jag, jag tror jag håller mig på 2-1 faktiskt ja, vi, vi missar lite lägen igen som vanligt Ja, det är klart Det får man inte glömma Ja Ja, ja men då har vi det allklarat Då blir det 6 poäng där i alla fall Så får vi se hur det går för de andra sen Ja, här... vi borde ha tagit in Någon penna då, tycker jag mm. Jag vet inte ja. att det var så runt Unakropolis och vad de har i Framöver. nej jag har inte heller uh, exakt koll på det inte bra heller faktiskt men Solentuna tror jag att vi kan, kan vi räkna, bort, räkna bort från den absoluta toppen ta ja, ena det tror jag alltså Solentuna har ändå gjort det bra alltså de, är, de har ju spelat både Nyköping ljud och sen pressar bra liksom spelat en också först men jag har långtatt. inte sett dem egentligen men nej nej det har jag, jag inte heller speciellt Vasa kommer säkert komma det tror jag också. också. De ja. tror jag också blir topplag. Mm. Ja, de ligger sämre till än oss i alla fall. De ligger eh, Fem poäng har ja, de. Nu, Vasalund, det var har plockat in proffsspelarna från Stockholmsklubbarna som inte var tillräckligt bra men ändå håller hyfsat klass. Många går ut till i Vasa ja. som inte platsar i Djurgården och ja. AIK. Nej, vi Vasa Lund bra vi och gör upp ja, dem. Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Det är också fast. Yes. Mm. Spännande. Ja men jag tror att Vi kan börja avrunda lite här Vi ska väl säga som sagt En skede borta Nu på söndag Den 14 maj Om man vill åka dit på en så sömåndag Man går in på VSK.nu Och bokar sig via, via VSK Sport Ja precis mm. kommer, du... Ja? kommer du göra det? kommer du det? Absolut Järligt. Alla till en skede Alla till en skede nu, ge inte upp nu Nej. Nu måste vi dit och hämta tre ja. Vi har väl en cirka 15 bokade just nu Så att det, det, det behövs ett gäng till Så att det, Har ni bokat det? Nej jag gör det efterhörs Ja det hoppas jag, du då Pontus? Har jag bokat? Är du bokat? Resten, ja, resten av dina backseat grabbar? De också? hänger på De hänger på, ja, ja, härligt, härligt att höra uh, ja, Som sagt uh, VSK.nu adressen som gäller Gå in och boka er så att vi får iväg en buss Till, till uh, den viktiga bortamatchen Där vi har kommit överens om att vi kommer få Tre poäng Eh, vi tackar Pontus och Kent För att de eh, tog sig tid och... tack. tack Det var trevligt Ja, det, det blev trevligt eh, Ja, nästa avsnitt kommer eh, Förhoppningsvis om eh, några veckor eh, Då sitter vi som vanligt här På Bistro 65 Jag heter Joachim Lindborg Och eh, tack för visat intresse.